Стівен Кінг – Великий водій Розділ перший Щороку Тес відгукувалася на 12 повністю оплачуваних запрошень, якщо їй щастило їх звідкилясь отримати. Брала 12 сотень доларів за кожний виступ, отже загалом виходило понад 14 тисяч. Це був її приватний пенсійний фонд почуваючись після 12 вже опублікованих книжок все ще цілком задоволеною в'язальним товариством вербового гаю, вона не дурила себе, ніби зможе продовжувати їх писати і після того, як їй виповниться глибоко за 60. Ба навіть якби і так, то що вона на той час може зачерпнути із дна спорожнілої діжки? В'язальне товариство вербового гаю вирушає в год. В'язальне товариство вербового гаю відвідує міжнародну космічну станцію? Ні. Навіть якщо в дамських літературних клубах, котрі становлять її головну опору і читатимуть такі романи, а радше за все таки читатимуть? Ні. Отже, мала вона вдачу кмітливої білочки, котрій добре живеться з гонорарів за книжки. Але горішки на зимовий час відкладати не забувала. Упродовж останніх десяти років Тес – щороку вкладала від 12 до 16 тисяч у свій накопичувальний фонд. Через хитання ринку акцій загальна сума поки ще не була такою, як їй мріялося, але вона запевняла себе, що якщо не переставати трамбувати, все з нею мусить бути гаразд. Усередині неї працював невеличкий, але потужний двигун. Крім того, щороку вона також зголошувалася щонайменше на три безоплатні виступи – аби підмаслити собі сумління. Цей часто дратівливий внутрішній орган не турбував її, коли вона брала чесні гроші за чесно виконану роботу, хоча подеколи смикався. й смикався. либонь тому, що плескання язиком та писання автографів на книжках не відповідали тій концепції праці, задля усвідомлення якої її виховували. Окрім гонорару щонайменше 12 сотень доларів, вона висувала ще одну вимогу. Щоб їй зручно було самій доїхати машиною до місця виступу, та щоб дорогою туди і назад не треба було робити більше однієї зупинки на ночівлю. Це означало, що вона рідко заїжджала кудись далі Річмонда в південному напрямку або Клівленда в західному. Одна ніч у мотелі нагороджувала її втомою, але була ще стерпною. Дві вибивали її з нормального стану на тиждень. До того ж Фріці і її кіт ненавидів залишатися сам на хазяйстві. Він це ясно давав зрозуміти, коли вона поверталася додому, плутаючись у неї між ногами на сходах та її випускаючи пазурі, коли вже всідався у неї на колінах. І хоча Петсі Маклей, найближча її сусідка, чудово справлялася з його годуванням, він майже не їв як слід, поки Тес не поверталася додому. Справа була зовсім не в тім, ніби вона боялася літати, чи остерігалася обтяжувати організацію, яка її запросила, дорожніми видатками. вписувала ж вона до загального рахунку ночівлю в мотелях. Номери завжди комфортабельні, але ніколи шикарні. Просто вона це ненавиділа. Всі ті натовпи і принизливе сканування всього тіла. Ненавиділа те, як авіакампанії останнім часом підгребли під себе все, що зазвичай було безплатним. І усі ті затримки і той невідворотний факт, що ти перестаєш бути сама собі хазяйкою. Оце то й було найгіршим. Щойно пройдеш ті їхні безкінечні контрольні пункти та отримаєш врешті дозвіл зайняти місце на борту, як от їй вже і віддав найціннішу зі своїх цінностей – власне життя, чужі руки. Звісно, те саме стосується швидкісних магістралей та федеральних шосе, якими вона майже завжди користувалася у своїх поїздках. якийсь п'яниця міг не впоратися з керуванням, перескочити роздільну лінію і лобовим зіткненням покінчити з твоїм життям. Самі-то вони виживають зазвичай. Скидаються на те, що п'яні завжди виживають. Але сидячи за кермом власної машини, вона принаймні мала ілюзію самостійності. А ще їй просто подобалося кермувати. Це заспокоювало. Деякі з найкращих її ідей народилися, саме коли вона мчала на круїз контролі із увімкнутим радіо. «Можу закластися, що в попередній інкарнації ти була водієм-далекобійником», – проголосила якось Петсі Маклейн. Тес не вірила в минулі життя, та й у майбутнє теж, як на те пішло. В метафоричному сенсі вона вважала, що людина бачить, те вона й має. Але їй подобалася сама ідея такого життя де вона не маленька жіночка з личком феї і сором'язливою усмішкою, котра заробляє собі на хліб писанням затишних детективчиків, а де белий парубок у крислатому капелюсі, який притіняє йому засмаглого лоба і сивіючу щетину на щоках. Парубок, що дає волю бульдогові на своєму капоті вести себе мільйонами шляхів, котрими помережена ця країна. І без усякої в такому житті потреби Прискіпливо аранжувати деталі туалету перед виходами на публіку. Достатньо линялих джинсів і чобіт з пряжками з боку на халявках. Їй подобалося писати книжки, і виступати перед аудиторією їй було легко. Але насправді найбільше їй подобалося кермувати машиною. Після виступу в Чикапі це вражало її забавністю, проте не того типу забавністю, що підбурює розсміятися. Аж ніяк. Зовсім іншого гатунку забавністю. Запрошення від книгогризів, буквоїдів і ласунів ідеально пасувало її вимогам. Чикапі – це на відстані якихось 60 миль від Стоквіліджа. Виступ має відбутися в денний час. До того ж, КБНДЛ запропонували їй гонорар не 12, а 15 сотень. Плюс, звісно, витрати, але вони мінімальні, оскільки їй не доведеться навіть зупинятися в затишних двориках або в Гемптон-Ін. Запрошення було підписано особою на ім'я Рамона Норвіл, котра пояснювала, що хоча вона і є старшою бібліотекаркою в публічній бібліотеці Чикапі, наразі вона звертається до ТЕС як президент товариства книгогризи-буквоїди Ендласуни, яке влаштовує по одній денній лекції щомісяця. Там усіх заохочують приносити з собою домашні смаколики, і такі заходи мають велику популярність. На 12 жовтня вони мали домовленість про виступ із Дженет Іванович, але та скасувала свій приїзд через якісь сімейні обставини, чи то весілля, чи похорон, через що саме Рамона Норвіл не мала певності. «Я розумію, що звертаюся до вас із надто терміновою пропозицією», писала міс Норвіл у дещо підлесливому останньому абзаці. Але у Вікіпедії повідомляється – що ви живете по сусідству, в Коннектикуті, а наші книгогризи тут, у Чикапі, всі такі щирі шанувальниці ваших пан із в'язального товариства. Ви отримаєте нашу невмирущу вдячність, звісно ж, разом зі згадуваним вище гонораром. Та сумнівалася, що вдячність протриває довше від пари днів. Крім того, вона вже мала домовлений виступ у жовтні, тиждень літературної кавалькади у Гемптонах. Але ж траса i 84 виведе її на i 90 а там і до Чикапії зовсім близенько. Легко підскочити, легко вискочити. Фрідці навіть не зрозуміє, що вона кудись з'їздила. Звичайно, Рамона Норвіл подавала в листі свою електронну адресу. І тест тут же їй відписала, що погоджується з датою і сумою гонорару. А також уточнила, як вона це зазвичай завжди робила що підписуватиме автографи не довше, ніж годину. «Маю кота, котрий виказує мені свою зневагу, якщо я не нагодую його вечерою особисто», – додала вона. Поставила запитання про ймовірність якихось додаткових побажань, хоча й без того знала, що там на неї може очікувати. Такі читання вона регулярно відбувала відтоді, як їй виповнилося 30. Утім, заповзяті організаторки, до типу яких певне належала і Рамона, Самі очікували на подібні запитання, і якщо ти їх не ставив, вони починали нервуватися, загадуючись, чи не з'явиться ця запрошена письменниця до них без лівчика і нетверезою. Тесна вернулася на думку написати, що Либонь-гонорар дві тисячі доларів був би адекватнішим за виконання нею такої незапланованої заздалегідь місії, але вона відкинула цей намір. Не варто зловживати. До того ж вона мала сумніви – щоб усі всі її навіть разом узяті книжки про в'язальне товариство, а їх опубліковано вже ціла дюжина, продалися накладом, що дорівнював би продажам бодай якоїсь однієї книжки про пригоди Стефані Плам. Подобається це комусь чи ні. Хоча по правді теж від цього було ні холодно, не жарко, але Рамона Норвіл звернулася до неї як до запасного варіанта завищення ціни відгонитиме шантажем. П'ятнадцять сотень більш, ніж справедливий гонорар. А вже ж, коли вона лежала в тому кульверті, спльовуючи кров з розбитого рота і сякаючись кривавими шмарклями з розпухлого носа, він їй зовсім не здавався справедливим. Та чи здалися б їй тоді справедливішими дві тисячі або й два мільйони? Чи можливо повісити бірку з ціною на біль, зґвалтування і жах? Такими питаннями її леді в'язального товариства – ніколи не переймались. Розслідувані ними злочини насправді були чимось не більшим за ідеї злочинів. А проте, коли це питання Селоміць постало перед ТЕС, вона вирішила, що відповіддю її буде «ні». Їй подумалося, що за такого роду злочин відплата Лебонь мусить бути однозначна. З нею погодились обидва – і Том, і Фріці. Рамона Норвіл виявилася життєрадісною, Широкоплечою з важким бюстом жінкою років 60 -ти. з рум'яними щоками, стрижкою морського піхотинця і рукостисканням типу полонених «Не беремо». Вона чекала на ТЕЗ на дворі перед бібліотекою, стоячи посеред місця на парковці, зарезервованого для сьогоднішньої знаменитої письменниці. Не привітавши ТЕЗ побажанням доброго ранку, а було чверть на одинадцяту, не звернувши компліментарної уваги на її сережки, Діамантові крапельки, котрі Тес вдягала тільки на рідкісні в її житті формальні вечері та на такі події, як сьогоднішня. Вона поставила суто чоловіче запитання, чи їхала Тес сюди трасою номер 84. Коли Тес відповіла, що саме так, міс Норвіл виболошила очі і надула щоки. Рада, що ви безпечно сюди дісталися. 84-та – найпаскудніша траса в Америці, як на мою скромну думку. «До того ж, це кружний, довгий шлях. Ми виправимо цю ситуацію на зворотному шляху, якщо інтернет має рацію, і ви дійсно живете в Стоквіледжі». Тес підтвердила, що саме там вона і живе. Хоча не мала певності, чи їй подобається, коли чужі люди, наразі хай навіть ця приємна бібліотекарка, знають, де те місце, куди вона ховається, аби свою втомлену голову прихилити. А втім, на що тут можна нарікати?» В наш час усе відомо інтернету. «Я можу зекономити вам 10 миль», – повідомила міс Норвіл. «Ви маєте GPS?» «З цими штуковинами простіше орієнтуватися, ніж по напрямках накреслених на зворотному боці поштового конверта. Чудові прилади!» Тез, котра дійсно була, додала GPS до оснащення панелі свого експідішіна, прилад називався «Том-Том» і вмикався в гніздо запальнички. Відповіла, що їй було б вельми приємно скоротити собі шлях додому на десять миль. «Пряма стріла додому довела», – як казав Робін Гуд, кивнула міс Норвіл, легенько плескаючи Тес по спині. «Я права чи права я?» Абсолютно погодилася Тес, таким простим чином визначивши собі подальшу долю. Вона завжди купувалася на швидші рішення. Le афер де лівре» завжди складаються з чітко усталених чотирьох частин. І з'явлення тез перед щомісячним духовним собором товариства книгогризи буквоїду і ласуни могло би слугувати зразковим прикладом генерального стандарту. Єдиним відступом від норми прозвучала вступна промова Рамони Норвіл, лаконічна до афористичності. На подіум вона піднялася, не обтяжена якимись обіцяючими нудьгу нотатками. Не вбачала вона також потреби вдаватися до переказів про дитинство Тес, яке в неї пройшло на фермі в Небрасці, і не закидала аудиторію букетами схвальних рецензій на її книжки про в'язальне товариство вербового гаю. І це добре, бо критики писали про них рідко, а коли таке траплялося, в їхніх рецензіях зазвичай вигулькувало ім'я Міс Марпл, і то не завжди в позитивному для Тес-сенсі. Міс Норвіл просто сказала, що книжки надзвичайно популярні, пробачне перебільшення. І що авторка виказала нам шляхетність тим, що відгукнулася на термінове запрошення, подарувала нам свій час, хоча за півтори тисячі доларів це важко було вважати дарунком. І зразу ж після цього вона зійшла з подіуму під завзяті оплески близько чотирьох сотень гостей, що зібралися в невеличкій проти цілком адекватній бібліотечній аудиторії. Здебільшого тут присутні були леді того гатунку, котрі не відвідують жодних публічних імпрес без того, щоб не одягти перед тим на себе капелюшка. Але вступне слово було радше чимось на кшталт ентракте. Дія перша розпочалася раніше, з фуршету об одинадцятій, де найморнотратніші мали можливість ознайомитися з ТЕС персонально, за сиром з крекерами і гидотною кавою в чашках. Вечірні імпрези забезпечувалися пластиковими стаканчиками з гедотним вином. Дехто просив автографи. Більшість питалися дозволу сфотографуватися з нею, знімаючи переважно мобільними телефонами. Питали в неї також, звідки вона бере свої ідеї, на що вона відповіла звичними, делікатно-гумористичними нісенітницями. Близько півдюжини людей поцікавилися, як вона зав'язала контакти з літературним агентом. Близько їх очах дозволяв зрозуміти, що додаткові 20 доларів вони заплатили тільки заради того, щоб поставити саме це запитання. те пояснювала, що треба вперто писати листи, допоки хтось із найголодніших агентів не погодиться проглянути твої тексти. Це була не вся правда. Коли йдеться про літературних агентів, усієї правди не існує. Але це лежало близько до істини. Дією другою була, власна лекція котра тривала близько 45 хвилин. Складалася вона більшим чином з анекдотичних історій, жодної автобіографічної, і пояснень щодо того, яким чином вона розробляє свої сюжети, ззаду наперед. У лекції важливо щонайменше три рази згадати назву найновішої книги, котра цієї осені у тез, до речі, називалася «В'язальне товариство займається спелеологією». Вона пояснила, що означає цей термін, для тих, хто ще не був у курсі. Дією третьою йшов час запитань. Продовж якого вона відповідала, звідки в неї беруться ідеї. Гумористично-туманно. Та чи знаходить вона своїх персонажів у реальному житті. Мої тіточки. І як можна знайти такого агента, щоби він проглянув твої тексти. Сьогодні в неї, крім того, ще спитали, де вона купує еластичні вінчики для волосся. Відповідь у Джейсі Пенні чомусь викликала незрозумілу хвилю оплесків. Останньою дією був час автографів, упродовж якого вона безвідмовно виконувала прохання написати поздоровлення з днем народження чи привітання зі щасливою річницею, чи надписати книжку «Для Дженет, шанувальниці всіх моїх книжок», або «Для Лі, сподіваюся знову побачитись з тобою на озері Токсевей наступного літа». Дещо некоректне побажання, оскільки Тес – Узагалі ніколи там не була. Але ж, очевидно, колекціонерка автографів туди вчащала. Коли врешті вже всі книги було підписано, а кілька останніх забар задовольнилися останніми знятими телефонами кадрами, Рамона Норвіл провела тест до свого кабінету на горнятко справжньої кави. Міс Норвіл пила чорну, що те зовсім не здивувало. Якщо взагалі цю грішну землю ще топчуть дівулі, суто чорнокавного типу то її господиня належала саме до них. І ходить вона либонь у свої вихідні дні тільки в док-мартенцях. Єдиною неочікуваною для неї річчю в цьому кабінеті була обрамлена фотографія з автографом на стіні. Обличчя здалося знайомим, а за якусь хвильку Тес зі звалища своєї пам'яті, котре є найціннішим майном будь-якого письменника, спромоглася видобути і ім'я людини на фото. «Ричард Відемарк!» Міс Норвіл трохи знічено, проте з задоволенням розсміялася. «Мій улюблений актор. Була навіть западала на нього ще дівчинкою, якщо вас цікавить вся правда. А підписати мені це фото я його змусила за 10 років до його смерті. Він уже був дуже старий, навіть тоді, але це справжній автограф, не Факсиміле, а це вам». На якусь коротесеньку безглузду мить Тес була вирішила, що міс Норвіл Має на увазі цей портрет з автографом. А тоді помітила конверт у тих її опецькуватих пальцях. Того ж типу конверт з віконцем, крізь яке можна узріти, що всередині лежить чек. «Дякую вам», – промовила Тес, приймаючи конверт. «Немає за що, ви чесно заробили все до останнього Пенні». Тес щодо цього не мала заперечень. Отже, тепер про короткий шлях. Тес уважно нахилилася вперед. В одній з її книжок про в'язальне товариство Дорін Маркіс каже Дві найприємніші в світі речі це гарячі круасани та близький шлях додому. Це був саме той випадок, коли письменник для оживлення художньої вигадки використовує найдорожчі з власних переконань. Ви можете у своєму gps Пісі запрограмувати перепуття так, мій Том дуже мудрий. Міс Норвіл усміхнулася. Тоді введіть Стаґроут. «І міжштатне шосе номер 47. У наші модерні часи Стагроуд користується дуже нечасто. Про цю дорогу всі майже забули після появи тієї клятої федеральної автомагістралії номер 84, але вона вельми мальовнича. Вам по ній котитися, ну, десь миль 16 чи близько того. Суща прогулянка. А вже ж асфальт там латаний, але дорога не дуже вибоїста». Принаймні, такою вона була, коли я їздила там останній раз. А це було навесні, коли проявляються найгірші ями. Так говорить мені мій досвід. Мій теж, промовила Тес. А коли дістанетеся 47-го шосе, побачите вказівник на магістраль Ай-84. Проте ласа штучка полягає в тім, що вам по ній доведеться їхати всього миль 12, приблизно так. До всього ви ще й заощадите тонни часу і роздратування». «Це теж ласа штучка», – сказала Тес, і вони одночасно розсміялися. Дві жінки-однодумниці, на котрих з усмішкою дивився зі стіни Ричард Відмарк. До покинутої крамниці з цокотливою рекламною вивізкою над нею тоді ще залишалося 90 хвилин. Щільно увібганих у майбутньому, немов змія в своїй норі. І до кульверта, звісно.